Ja kun hän meni ulos pyhäköstä, sanoi eräs hänen opetuslapsistaan hänelle, opettaja, katso millaiset kivet ja millaiset rakennukset. Jeesus vastasi hänelle, sinä näet nämä suuret rakennukset, niistä ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jaottamatta. Ja kun hän istui öljymäellä vastapäätä pyhäkköä. Kysyvät Pietari ja Jaakob ja Johannes ja Andreas häneltä eriksensä. Sanon meille, milloin tämä tapahtuu ja mikä on merkki siitä, että kaikki tämä alkaa lopullisesti toteutua. Niin Jeesus rupesi puhumaan heille, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Monta tulee minun nimessäni sanoen, minä se olen. Ja he eksyttävät monta. Ja kun te kuulette sotien melskettä ja sanomia sodista, älkää peljästykö. Näin täytyy tapahtua, mutta se ei ole vielä loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan, ja valtakunta valtakuntaa vastaan, tulee maan järjestyksiä monin paikoin, tulee nälän hätää. Tämä on synnytystuskien alkua. Mutta pitäkää te vaari itsestänne, teidät vedetään oikeuksin ja teitä piestään synagogissa, ja teidät asetetaan maaherraan ja kuningasten eteen minun tähteni todistukseksi heille, ja sitä ennen pitää evankeliumi saarnattaman kaikille kansoille. Ja kun he vievät teitä ja vetävät oikeuteen, Älkää edeltäpäin huolehtiko siitä, mitä puhuisitte, vaan mitä teille sillä hetkellä annetaan, se puhukaa, sillä ette te ole puhumassa, vaan pyhä henki. Ja veli antaa veljensä kuolemaan, ja isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiansa vastaan, ja tappavat heidät. Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden. Mutta joka pysyy vahvana loppuun asti, se pelastuu. Mutta kun näette hävityksen kauhistuksen seisovan, siinä missä ei tulisi, joka tämän lukee, se tarkatkoon, silloin ne, jotka ovat Juudeassa, paetkoot vuorille, joka on katolla, älköön astuko alas. Älköönkä menkö sisään noutamaan mitään huoneistansa. Ja joka on mennyt pellolle, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä. Mutta rukoilkaa, ettei se tapahtuisi talvella. Sillä niinä päivinä on oleva ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut Hamassa luomakunnan alusta jonka Jumala on luonut tähän asti, eikä milloinkaan tule. Ja ellei Herra lyhentäisi niitä päiviä, ei mikään liha pelastuisi. Mutta valittujen tähden, jotka hän on valinnut, hän on lyhentänyt ne päivät. Ja jos silloin joku sanoo teille, katso, täällä on Kristus, tai... Katso tuolla, niin älkää uskoko, sillä vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät tunnustekoja ja ihmeitä, eksyttääkseen, jos mahdollista, valitut. Mutta olkaa te varuillanne, minä olen edeltä sanonut teille kaikki. Mutta niinä päivinä sen ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee. Eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoilevat taivaalta, ja voimat, jotka ovat taivaissa, järkkyvät. Ja silloin he näkevät ihmisen pojan tulevan pilvissä, suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja silloin hän lähettää enkelinsä ja kokoaa valittunsa neljältä ilmalta maan äärestä hamaan taivaan ääreen. Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus, kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että se on lähellä oven edessä. Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin nämä kaikki tapahtuvat. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Mutta siitä päivästä tai hetkestä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa, eikä myöskään poika, vaan ainoastaan isä. Olkaa varuillanne, valvokaa ja rukoilkaa, sillä ette tiedä, milloin se aika tulee. On niin kuin muille maille matkustaneen miehen. Kun hän jätti talonsa ja antoi palvelijoilleen vallan, kullekin oman tehtävänsä, käski hän myös ovenvartijan valvoa. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, milloin talon Herra tulee, ilta myöhälläkö vai yösydännä vai kukon laulun aikaan vai varhain aamulla, ettei hän äkki arvaamatta tullessaan tapaisi teitä nukkumasta. Mutta minkä minä teille sanon, sen minä sanon kaikille, valvokaa.